سلام عليك يا يا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان Wal layni iza seja Ma wadda'ka rabbuke wa ma qala Wal al-akilatu khaylun laka minal ulama Walasawfe yu'tike rabbuke faterda Alam yajidika yateiman fahawah Wa wajadika وَوَاجَدَ كَعَائِلَهُ فَأَمْلَى اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم ويجمع الله ملائكته وسمائوسنوك تاكمي يوترا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 pa te na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te imućnim učinio. Zato si ročana u svili, a na prosijaka ne podvihni. I o blagodati gospodara svoga kazu. Istinu je rekao uzvišenja. Auzubillahimine šeitana rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Vafdalu salatu wa tamu taslimi ala sejidina wa nabijina Muhammedin as-sadiqil vaadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yenfauna wa nfa'na bima alamtena vazidna ilman ya alim. Allahumma erina lhaqa haqa marzukna tiba'a wa erina lbatile batile marzukna jdinabeh wa adikilna bi rahmetike fi i ibadike salihin. Zahvala pripada Allahu djalešanuhu našen gospodaru koji nas je počastio da znamo za istinu, da njega slavimo, njega veličamo i njegove milosti i nagradi se nadamo. Salavat i Muhammedu poslaniku salobahu alaihi wasalam koji nas je podučio kako da budemo sretni na dunjavu i spašeni na budućem svijetu. Salavati selam njegove časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim uzoritim šehidima i svim onima koji slijede istinu sve do sunnjega dana. Draga vraćo i cijenjene sestre, prenosim vam salame od našeg dragog hafza Kenana iz Harimi šarifa i molim dragog gospodara da nas učini da budemo od onih koji su spomenuti u kuranskom ajetu gdje on plemeni kaže kroz jezički Ibrahim alejselama prenoseći njegove riječi rabbena alluqiimussalata faj'al afida thamina nase tehwi ilayhim warzuqhu minathamarati la'allam yashkurun gospode na stani potomke moje u tvojoj dolini i nekobavljaju nama samo u smislu neka to bude kibla u toj dolini, a s ćemo kasnije, kratko historijat, gdje dobro poznate priče sa nekim detaljima. I ovaj drugi dio od ove koji je veoma zanimljiv, kaže, i učini da srca ljudi žude ka tim mjestima. Ne bih ne je Allahu zahvaljivali. Znači, hađe tolika ljepota, i to je toliko uzvišena, uzvišena obred u našoj, našem dini Islamu, da ne samo da srca vjernika žude ka tome, nego srca ljudi žude za tim sad pitanje koliko naše srce zatim žudi i koliko mi razmišljamo o tim stvarima molim drago gospodara da nas počasti da budemo od onih koji će očima svojim i srcima svojim da vide Betula i da laže od u u spomenu e, nastavljamo da se družimo sa hadisima iz zbirke imama Buhari najverodostojnije knjige nakon Kur'an Kerima i došli smo do 398. hadisa u toj izbirci što govori da je zaista puno druženja za nas A svako druženje gdje se Allah Đelšanov ne spominje, gdje se on ne veliča, gdje se ne uči nešto što je korisno, korisno za nje, na dunjalku, korisno za nje, za hiret, to druženje je ono druženje za koje će se čovjek kajati na sudnje dan. Volim uzvišeno gospodara, svaki put kad ovdje dođem, da ovo druženje ovdje bude dokaz za nas, a ne dokaz protiv nas na dan kad se sa Allahom sretnimo. Kitabu, salak, knjiga o namazu, Zaista namaz je, draga braću i sestre, uvijek se na to vraćamo. Zaista je namaz mjerilo čovjekovog odnosa i stanja prema Allahu Đelešanom. I ne samo padanje seđdom, padanje na seđduh, padanje licem na tlo, nego koliko namaz izgrađuje čovjeka i koliko namaz utječe na čovjekovo ponašanje toliko on zapravo u vezi sa Allahu Đelešanom. Zanimljivo je, kaže Allah Đelešanom, uspjeće je zaista vijednici, mu'mini. Prva osobina uspješnih mu'mina vjernika jeste hum um. Oni koji su svjesni, skromni i skrušeni su ome namazu. Ne samo koji ga obavljaju, koji padaju pred Allaha na sred, već oni koji namazu su skrušeni, šta je skrušenost da osjeti šta je namazi tu vezu sa Allahom. I zbog toga zapam kao mjeru, što god više si u namazu skrušen, što god ti je kvalitetni namaz, više si sa Allahom vezan i više si uspio u svakom mogućem smislu. Kod nas je problem što za nas uspjeh danas predstavlja samo možda ne znam, materijalno mreko bogatstvo. Ili uspjeh predstavlja samo kada ti provođe neki projekat. Ili uspjeh predstavlja samo kada ostvariš nešto što si zacrtao. A najveći uspjeh, draga braća i sestre, jeste prije svega živjeti život stilom Muhammeda a.s. preseliti sa šehadetom i vidjeti da Allah bude zadoljan s tobom. To je pravi uspjeh. Jer kroz to sve ostalo jedno, jedno, jedno po jedno do Znači, treba da razmišljamo šta je za nas u životu definicija uspjeha. Šta je to za nas ono uspjeh kojim najviše težimo? Namas će nam utame pomoći. Prije nego što pročitam hadis, jedu sam zanimljivu pročita u izreku danas i zdaj isto odzavljeno kratko savama, onako okrijepla me malo jednostavnim riječnikom mi je neke stvari ponovala koje mi znamo, ali treba nisam da se podsjeti, je zaista isto podsjećanje koristi vjerljiku. Jedan velikan kaže, dobro zapamti tri rečence. Nema spasa od zapisanog trenutka smrti. Prva stvar. Ovo ne treba čovjeka vjernika da baci u neku letargiju, u neki determinizan, da se, da se odrekne svako grad i tako dalje, već da se jednostavno srce tvoje i moje smiri. Vjernik je onaj ko ima smirano srce, ko vjeruje Allahu Đele zna da ga gospodar njegov neće izneveriti u najtežih situacijama, a kada dođe najveći iskušenj odlazak sa ovoga svijeta, Ako je bio uz Allaha, on se poboda. Ne boji se, nema tuge i straha. Nema spasa zapisano zapisanog trenutka smrti. U ovo svjetskom životu, u nema rahatluka. Ovo je pomen suština da bi čovjek bio sreta na Dunjavuku. Mora da spozna da na Dunjavuku nema sreći. U smislu, nema trajne sreće. Nema trajnog rahatluka. Jer mi imamo poznatu svoju fazu. Pogotovo omladina, ono još samo da ovo završim i onda ću da takav budim. A uvijek nešto novo ti dođe. Kad spoznaš da više nema one granice koja dolazi još samo ovo da uradi, tada ćeš postati rahat. Neki dan pričam se jednim čestitim i sa mnom i bolest jednu da vera, baš ono, Allahu, veliko iskušenje tu osobi dao. I kaže ovako, zamisli šta je subhanala vjerničko srce. Kaže, ako bojda daće, Allah izlazi i nakon nove teškoće. Jer zaista on je rekao, pa inna naala usri usra, nakon teškoće Al ja vam razmišljam, šta li je to zanjeće što mi od iskušenja čava. Je zato jedna velika reka kaže ja volim iskušenja, jer iskušenja vole i mene. Način na donjaluku zapamt nema konačnog grahatvka. Imaš pauze, imaš trenutke odmora da se pripremiš za dalju borbu. Jer grahatvke je tek na onom svijetu. I zadnja stvar kakav god bio i šta god budeš radio, nikada nećeš biti siguran od ljudskih jezika. Znate kada je Musa a.s.m. jedne prilike žalio se gospodaru, kaže, gospodaru, ljudi pričaju omen ono što nije tačno. Lažu na me, izmišaju, potvaraju. Kaže, njema, lađelašanu, o Musa, nisam dao sebi tu privilegiju da ljudi o govore istinu samost. Znači, nemam ja privilegiju da samo istinu o govori. Pa kako da tebi to udanju, Suhani? I zbog toga namaz si pomaže da ovo shvatiš. Namaz je tvoj izlaz u, u tvoju riznicu, Bašću kada se odmoriš i od onoga straha od odlaska s ovoga svijeta. Jer u namazu zamisli insana kada razmišljaš kako bi volio ododjeti svog ovog svijeta. Nijema ljepšeg hala nego u namazu. Jer veci s Allahom i samo kao da prijeđeš onaj praktama. I zato je namaz tvoj spas i snaga. U, u dunjalu rahatlu pronalaziš u namazu. Zaboraviš sve one teškoće. One ljudske priče, gibete, ogovaranja, potvaranja, napade, političke priče i sve ostale gluposti kojima smo ispunjeni svakodnevno. Una maz je da sve te od sebe udaljiš. Zbog toga ova knjiga Una namazu je veoma važna da se podsjetimo na te kate vrijednosti. Prije nego što pročitamo hadis, da proučimo Davu il Fatimu i malog Davu i Dalila il Fatih. U 398. hadisu knjiga Una maz glasi hadesna izhaki bin Nasr قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح عن عطا Semihtu Ibn Abbas Pričao nama Ishaq Ibn Nasr Nemu Abdu rezak A njega u paviesio Ibn Jurej Prenu se je od Ataha A on od Ibn Abbas Radiallahu anhu da je kazao Semihtu Ibn Abbas Kale lma dekhal Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kada je pisanih sallallahu alaihi wa sallam Usha ukaab Ukaab kada je usha Da'a fi nawaahihi kulliha Wa lem yusalli hatta kharaj minhu Išao je s svim čoškovima stranama Kabe i učio je domu tu. I kaže, nije obavljao namaz sve dok nije izašao iz Kabe. Jedno od mjesa gdje je zabranjeno obaviti namaz jeste na Kabe ili u kabi. nije, kaže, obavio namaz tu. Fe lemma horadje reka rakateni fi kubuli lkabeti wa qale hadihil kibletu. A kada je izašao iz Kabe, klanao je dva rekata na file naspram sami Kabe. I rekao, ovo je pravac okretanja u namazu nekoliko poruka draga braću i sestri iz ovoga hadisa prva stvar uvijek mi to nekako nopade kroz ove hadise poslani sallallahu alaihi sallam neverovatan je njegov odnos prema dragom gospodari zato on jeste habibu Allah, Allahu miljenik Allahu odabranik zamisli da znaš da ti Allah sve grije oprostio i sve što si prije uradio što ćeš posle uraditi i da znaš da si ti onaj koji će se zalagati za sve ljude na sudnjem danu iz umeta svoga I da znaš da ćeš prvi u džennet ući. Znam si kako bi se ponašao. Hajde pokušamo postaviti to pitanje. Odma bi rekao pa ajde mogi a ja malo da onaj ventil odvrni da radi šta hoću. Mislim sa nes zdravje se tako razmišlja. A pola da neka uđe u kabu i prođe svaki čoša abi. Uči dovu Allahu dželle šanu za sebe za svoju porodicu, za svoj imet i tako dalje. To je čisto srce. Koliko god ti Allah više daje, tebe više Allaha stidi više sumo A pokvareno srce je ono srce insana koji kaže, pa vidi, meni ništa ne hvali, Allah me ne kažnjava za moje grijehe, ja ću da nastavim tako. Vidiš koliko Allah milosti. Znači čisto srce, što god više vidi Allah i blagodati prema njemu, više ga je stih da Allah i više mu dobe pučuje. Pokvareno srce, što god više vidi Allah i blagodati, više odgađanja kazni, on sve više i više se od Allah odmeći. I kaže Allah i milosti. Zapamci to u razgoju, vrlo bitno da ne upademo u tu zamak. Pošto Kurban Bajran je za nas, ovaj detalj mora da vam preresim. Kada je došao Kurban Bajran, kaže, izašao bi po sanjih alaih salatu v'selam sa dva ona i zaklao bi prvog i rekao bi, kaže, hajda li muhammedinu vel ali muhammed. Ovo je, kaže, za Muhammede i za njegovu porodicu. A uzao bi drugi kurban, zaklobi bi ga i rekao, wa hajda li fukarai min ummeti. A ovo je, kaže, za siromahe iz moga ummeta. Zamisli danas državnika, vojskovođu, vladara, bilo koga ko razmišlja Koji ima neke koji su njemu podređeni i razmišlja o najsiromašniji među njima. Zamisli samo tu situaciju. Kada budu naši nadređeni, razmišljali ima koji su najpodređeni u društvu, kada on bude bio bitan kod njega, kada bude za njega ulagao, dali dovu dobu, da li sadaku, da projekte neki, tada će poslaničko svjetlo da uđe u naše živote. Sve do to je samo šuplja priča i formu, da ja sam pozdjevao na ovoga ili novoga. To je vrlo važno. Zbog te prva poruka iz Hadisa kroz ovu dovu koju unu Kabi učio na svetom mjestu. Da budemo svjesni da nama poslanijskio svjetlo danas treba više nego što u našim životima. Zapamtite, draga braćo i sestre, kad Allah kaže: "Wa a'lamu anna fikum rasul Allah." da je među nama Allahu poslanik. Više je značena ajeta imate. I da je on među ashabima, i da je on među nama u našim srcima da je živ tako. Ali to ima i značenje, znajte da se mogućno da ostvarite njegov način života. Da ste njegovo svjetlo ima u vama, potencijal imate. Samo ajde probujte tu. Samo krenite tim putem. Nalazi se to negdje u vama. Samo daj da to oživimo, da saznamo to istinski. Bez poslanijskog svjetla u našim životima vjerujte, braćo i sestre. Kako da dijete posluša svoje roditelje ako ne zna za hadis, u sržbi roditelja sržva gospodara, a u zadovoljstvu roditelja zadovoljstvo gospodara. Šta ti može biti motiv da ustaneš da poslušaš babu i majku? Koliko godina ti je da te Šta ti može biti motiv da se lijepo ponašaš prema brašom drugu i prema bilo kome u porodici? Osim hadis poslanika, ali je se vatio se van kad kaže hairukum, hairukum Najbolji od vas oni koji su prema porodstva najbolji. I to je mjerilo tvoga istinskoga plaka. Sve ovo drugo van kuće je gluma, maska. A tvoja kuća je tvoje, tvoje pravo mjerilo. Zato, te, zato nam poslanjiško svjetlo treba. Šta drugo može da natjera nekoga kojeg smo malo prije nadređenog, da bude pravedan prema podređenom? Osim hadis poslanika, ali i salatu salam, kad kaže isplati, isplatite radniku njegov rad i trud, dok se nije znoj okapala s njegovog tela. Pogledajte koliko nama danas nedostaje to svijetu. Malo priju tramvaju ide i pet minuta dvojica se svađuju radi gluposti. Zvodca jedan drugom, ti nisi sareva, ja sam i sareva. I raspravljaju se o tako glupim stvarima. To je da Allah sačuva koliko je to nerazumno. I onda vidiš ti da ljudima što nedostaje jeste Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znaju oni da ima, znaju da on poslanik, ali nedostaje da ga pronađemo u sebi samima, da bude živ u našim srcima. Zbog toga ove hadiste čitamo. I ovaj hadis nas na tu ponovno vraća. Znači, negovo svjetlo življavati. Druga stvar, Kaaba. Znate da je kaba vezana za Ibrahima alaihi wa sallam, Ismaila alaihi Selam, ali za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zašto muslimani imaju Kaabu, pravo mazu. Zato što nas Allah i njegov poslanjih uči da su muslimani ljudi od rejda, od sistema, od poredka. Imate kad neko sa strane ko nije musliman gleda i kaže pa vidi vi ste idolopoklonici. I vi kaže, padate na seždu, obožavate kamion. Ali naravno on ne može da svati to, da to nije suština toga. Nego suština jeste da mi svi imamo jedan centar kao što kaže Rasulullah. Da imamo centar prema kojem se okrećemo. Jer znam si da nemaš Kaaba. Kakav je ovo se u sad nakšamo nastalo? Kuda bi se okrenuli? Šta bi radili? Kaba je naš pravac okretanje u namazu. Kao što je nebo naš pravac okretanje u doba. Ovo je na stvari Kaaba, doba. Uče da muslimani moraju biti ljudi od sistema, od poredka. I poslani kale i salatu je sve vidite. Izađe iz Kaabe, dobavi namaz. Kao da nam želi kazati sve ima svoje mjesto, svoje vrijeme gdje se radi. Ne možeš ti biti kako ti želiš. Već zna je da je Allah uspostavio ovu vjeru na pravi način i sve je sa mjerom nekom dao. I zbog toga muslimani treba da se vrate ovim vrijednostima, vrijednostima da je Islam vjera sistema. Pogledajte ovo na hađu, kad se nama samo ezan proći pa se uspostavi džematom 2-3 milijona ljudi. Zar nam to ne pokazuje koliko treba da budemo ljudi od sistema, od reda, od harmonije? A nažalost najveći neredine sisteme među muslimanima. Mora svako od nas pojedinačno da kredi I da ova riječ, sistem i građenje pravednog društva u svojoj porodci, na poslu, okruženju, mali, treba da bude sastavni dio moga muslimanskog identiteta. Kad govorimo o za ovo je za Muhammed, a.s. Kod Ibrahima, a, a onaj poznati detalj koji hoće sam vam još jedan put da podijeli i jednu tevsijsku pikanteriju da vam navedim. Prelepa je zaista nauka o Kur'anu i prelepe je zaista Allah o U hađu koji je iza nas, hađuje se obavljali i takozvani obred salja, salji ili salji. Hodanje između Safe i Mervi ili trčanje između Safe i Mervi. U Kur'an se spominje Safa i Merva na jednom mjestu. Zanimljivi su ajeti koji dolaze prije, a ajeta koji govore o ta dva častna mjesta. Svako od nas, draga braću i seste, treba u svome životu da postavi jedan cilj. Na, uvijek je više malih ciljev, ali najveći cilj života jeste da Allah bude zadovoljan sa mnom. I onda ide, kada, kada želim da znam kako će Allah biti zadovoljan sa mnom, hadis poslanika sallallahu alijewu sallallahu alijewu. Koji bude zadovoljan sa Allahom, njegovim određenjem, sa, njegovim, sa njegovom podjelom, sa iskušenjima i situacijama kojima Allah dao, Allah će biti zadovoljan sa tim čovjekom. Ako ne bude bio zadovoljan sa tim i pokuša tražiti zadovoljstvo ljudi, neće biti ne ljudi zadovoljni, a i Allah će ga Dači cilj života moga je da Allah bude zadovoljan. Kako to da postignem? Odgajajući sebe, boriću se da ja budem zadovoljan sa Allah, sa njegovom raspodjelom blagodati, sa njegovim odnosom prema men, sa onom što, sa onim što mi je dao, sa onim što mi oduzao, jer on najbolje zna što je za mene dobro. Pogledajte ajte prije. O neblu vanakum bi shay'i min al-khawfi. Zaista ćemo mi vas iskušavati sa strahom. Minel al-khawfi wal-jū'i isaglać I sa nedostatkom imetka, neimaštinom. I da će vam ljudi nestajati. Umrijeti u porovci ova ili ona, izgubišu ratu, izgubišu nesreći i tako dalje. I nedostatkom plodova. Pet stvari navraje gospoda. Stra, glad, neimaština, ostanak bez neke osobe u životu i nedostatak vlagodati, odnosno plodova. Bereketa nedostatak, što bi rekli. Kaže dalje Allah Đaršanu, Obašći sabrni, obrađuju strpljivi. I svima imamo nekako te situacije. A obradu strpljivi. Onda neko kaže pa dobro ja sam strpljiv i radujem se kako Allah dalje postavlja uvjete koji su to strpljivi njegovih robova. I kaže: "Ellezina ize asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi Koji kada izadsi bela i nesrećna civet kažu dvije stvari. Zaista smo mi Allahovi i Allahu se vraćamo. Zaista smo mi Allahovi i Allahu se vraćamo. Kada kaže neko, ja sam Allahu, on je svjestan da ako je Allahu o vlasništvu, ja sam njegov rob. Kad imaš ti neku stvar, zamisli popravljaš svoj računar. Da bi popravio svoj računar, moraš da ga otvoriš, moraš da izvodi šarafe. I neko sa strane koji možda lajk reće, od ovog računara nema ništa. Ali ti znaš da kada uradiš taj, popraviš taj kvar i vratiš sve na svoje mjesto, radit puno bolje nego prije. Tako je sa iskušenjima. Kad te neko sa strane pogleda ti si u belaju, kaži video ga čoveka da mu Allah ulakša koliko u teškoći. Ne mogu da vjerujem kako to nosi. Al ti kojim se to dešava svestan si da te Allah u čim se ti posjestvu iskušava za prave stvari kako bi te nakon tog iskušenja još više oljačeo, nagradio, uzdigao i tako dalje. Ja sam Allahom i Allahom ću se vratiti šta god da izgubim ovdje šta god da mi nedostaje ovdje, šta god da nisam uspio ovdje kad se Allah uratim na budućem svijetu, to će me čekati ako voda tamo. I zato vjernik je zadovoljna sa Allahom. Vjernik osjeća to zadovoljstvo. Pogledajte ovo, kada Ibrahim <Jezdin>, a.s. sa Hadžerom dolazi tamo u ovu dolinu, Bivadin Gajri di Zeraj, to je dolina u kojoj ništa nije rađalo. Danasni Harem gdje se nalazi, to je dolina koja prije iliada godina ništa nije bilo. Suho rasti, ništa nije Zemlja Kune koniko mene poželi. Allah mu kaže: "Idi Ibrahim e tamo. Odlazi Ibrahim tamo sa Hadjerom i malehnim Ismailom. I ostavlja ih tamo u dolini u kojoj ništa ne rađa." Pogledajte šta kaže čestita Hadjera. Kaže: Ibrahime zašto nas ostavljaš ovdje?" Ibrahim šuti. Ibrahime zašto nas ostavljaš ovdje?" Ibrahim opet ne odgovara. Kaže Ibrahime. "Je ti Allah naredio da tako i tako postupiš?" Kaže Ibrahim: "Ali sela mjeste. Allahu naredjenju." Kaže njemu da zreti kaže la kaže onda id zaista nas Allah ostaju na cjedelu neće i zamisi u takvoj dolin u takvoj situaciji gdje se dešava, gdje nema ništa gdje ima sve ove situacije i srab, i glad i neimaštru, nema tu i i da imaš šta ju vrijedi ostaje bez Ibrahima, bilo je troje, ostaje dvoje nema plodova nikakvih ona kaže ja ću biti strpljiv ja sam Allah, Allah ću se vratiti Šta se dešava inna Safao al Merrote. trći od Safe do Merrvi, Sedam puta tamo u Allah zemzem zem i ona postaje simbol inne Safao u ali Meruate miše aa Zaista su Safa i Merva oddalahhu iznamennja je do okaza. na mjestu deje nije bilo ništa prijehlja do godina. Danas imaš najsigurnije mjestu nema straha. Danas imaš vestu deje nema glad, Danas imaš vestu ddje uvijek neko ljudi ima, gje bereketa ima suhanu zaista je Allahu u stanju da promijeni čitav tvoj život ukoliko sad, zadovoljan sa Allahom budeš biti. Budi zadovoljan sa Allahom. Budi zadovoljan sa Allahom. Tako gospodara, on će iz plementosti čitav tvoj život promijeniti. I kad misliš da je nemoguće da ne izrađeš iz te situacije, sjeti se te doline u Mekih koja ništa nije rađala, ništa nije bilo, Al Hadžera je zadovoljan sa Allahom bila. Vjerovala gospodaru i Allah je dao ono što je Mekha danas. Jel vidite koje su poruke iz Kabe, iz koliko mi treba da postanemo svjesni da nas i ovaj obred odgaja na vrijednosti, da Allah uđelešanu uvjerujem. Pošto su oni dani hađali za nas, evo hadise baš u kabel, Allah dao tako, a slučajnost ne postoji, puno su učili tehbirite šrike u danima iza nas, samo par detalja da vidite šta je taj tehbir znači. Hovoda završavamo. Jer danas je problem svatana, današnje vjere, jeste što mi smo puni formalizma. Da nam je obaviti to, da nam je uraditi to, da nam je taj zikr. Ali nikako, mali broj ljudi je u stanju da ga taj obred, namad, zikr, da ga promijeni iznutra. Da on osjeti bližu vezu sa Allahom. Da on postane svjestan kad se desi nešto, pa to mi Allah dao zbog toga, to mi je uskratio zbog toga. Zna da mi Allah neće iznemiriti tu, zna da, će, da imaš taj prisan odnos sa gospodarom. Koliko ljudi tako doživljava gospodar, mali broj, nažalost. To je prava vjera, to je vjera Ibrahimova. Ibrahima, kada je imao 16 godina, draga braća i sestre, On je porazbio one kipove tamo. To znate u Kaabi u vaš prihžan. I tada uči do ovu i kaže Inni dahibun ila rabbi se jehdin. Ide je gospodaru svome, on ćemo uputiti. I uči do ovu i kaže Rabbi hebli minasavihin. Gospodar, počasti me da ja budem i da potomci moji budu očestiti. 16 godina ima tada. Znate kada je dobio prvog potomka? 70 godina nakon toga. Halim, Obradovali smo ga sa blagim dječakom. Pazi, Kur Kur'anske ljepoti, pravi pauza od 70 godina ovdje da nam da do znanja, da male a.s. se doba nije primila odmah kad je on htio, kada je izgovorio, već kada je Allah dao da se dova primi. I to je još jedna od lekcija Hađa i Kaabe i Kurban. Da učiš dove da ne napuštaš, al budeš ubijeđen vjerujući Allah, Allah će mi to dati kad bude najbolje za to bilo. Jer on je povuka do sudnjeg dana Ibrahim, da je dobi odma možda sina. Ne bi njegova povuka i lekcija bila tako velika za čovečanstvo nakon nj I zbog toga vjeruje Allah da će ti se odazvati na dovu iako ti možda se dova tvoja odmah ne prima ali vjeruje Allah Allahu ekbar Allahu ekbar, Allahu ekbar la ilaha illa Allahu, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu, ekbar. Allahu ekbar, šta znači Allah je najveći mi ne poredimo gospodara, draga braću, nisači onaj ko razuma ima neće nikada kazati planina veća od, od mrava, to razuma nisači neće kazati, gospodar se ne poredi nisači, lej se ke mislihi šeju zaista on ničemu nije sličan Kad kažeš Allahu Ekber, Allah je najveći, osjeti te riječi kad izgovoriš i osjeti, potrudi se, kad kažeš Allah je najveći. Nema to te stvari koja u trenutku dok me Allah zove sebi da je veća mena od Allah. To je značajnje Allahu Ekber. Nema te stvari koja me dok me Allah sebi zove da me odbraća od toga. I znajte da će Allahu Ekber biti veliko u našim srcima. Onoliko koliko budemo žudili zatim da Allahu Ekber se nastane u srca drugih ljudi. To je širina i naše veri. Jedan mladić dolazi na zapad, bio je sa istoka, iz jedne arapske zemlje, na zapada studira. Kada je došao tamo, našao je neki stan kod neke gospodje koja nije bila muslimaka. Kaže on njoj, kaže ja želim da živi blizu mi fakultete, odgovaram i tako dalje. Ko si, šta si, musliman, ne može ni, po, ni pošto tebe, ni pod razom. Kad prije sam imala neke muslimane, ali tako se ponašali loše, neuredni bili, kasnili sa kirijom, loše ispustili muslimani, kaže ne ne, ne može. Kaže Njoj kaže molim te kaže unapreči ti plaća ti kiriju samo daj mi da ti dokažem da nisu svi muslimani isti. To je kad Allahu ekber živi u njegovom srcu. Nema šanse kaže. Davaću ti duplu kiriju samo me pusti tu. Hajde kaže da provam. I mladić će i stvarno ispoštovao sve što je rekao. I svakođeno je kupovao hediju se ticu nekom. Al godine su prolazile. Stanovao je tu. Kada su se rastali, kada je završio fakultet. Ovo je kad Allahu ekber živi u njegovom srcu da to prenese drugom. Kaže nebu ženama muslimanka sjećate se kako mišljenje imali kažemo ovako, kaže Sine, kaže svakati čast, umri na to vjer. e to je pravo suštinsko Allahu Ekber kada onaj koji je nemuslima, ko ne zna što znači Allahu Ekber osjeti pa na tom sistemu života treba čovjek da umri to znači Allahu Ekber La ilaha illa Allah, ove riječi ponagaš to više molim vas, pokšajte da se testirate kad se iznena da desi nešto prepreka na putu zakasnišao autobus na tramvaj dobiješ svjesku situaciju odjednom desi se nešto Koje je riječ u tom trenutku izgovaraš šta prvo dolazi na tvoj jezik je lpsovka je l teškoća je l zikr je l pjesma allah najbeli al testira se svako sebe nekad ja ho ono neću govoriti svako sebe nekad govori ono što u tom trenutku izgovoriš to ćeš izgovori kada treba daješ ovog svijeta otići To je zakon Allahu koji je dao. Kaže jedan doktor iz Malezije, predavno me 30 muslimana ispustilo dušu. Samo su dvojice u zadnjim trenucima rekli La ilaha illallah. La ilaha illallah treba da postane način života. Zikr koji se ne zaboravlja, slas koji u tim jača svoje srce i dušu. I zbog toga nam treba ovaj tekbir i teši da se vratim na te vrijednosti. Ualillahi lhamd i Allahu pripada hvala. Ovo nikad ne zaboravite. Molim vas, ne treba ponavljati Allahue blagodati. Vi znate, razmišljajte o tome ali samo pokšajte uvijek da se sjetite kad imaš tešku situaciju, belanje, i hađlas na to vraća, koliko god da je teško, znaje da su Allahuje blagodati, Allahuji ni ameti, milijon puta veći nego iskušenja kojima se nalaziš. I to je suštinski Allahu ekvar, Allahu ekvar, la ilahi, la la ilahi, la smo u knjizi o namazu, ne davam da sam čitao u jednoj knjizi tu lijepu predaju sa njom ako Bog da završavam, ona mi nekako objedinjava ovaj tekvir i teši koji se koji treba da se naša srca. Jedan je insan bio u pustini sa svojim ahvavima i pala je noć, odlučio da klanja namaz. Zanijetio je, krenuo da klanja namaz i u tom trenutku primijetio je nego su ahvavi primijetili da dolazi lav, ta strašna životinja, da prilazi im tu. Svi se razbežaše osim ovoga insana koji je obavljeno namaz. Odošli i svi na ogližnje drve. Ova insan ostade ustraja na svome namazu. Govorimo namazu. Kako nam svojom izgrađujemo. Kaže, lav dođe, priđe priđemo napravi krug oko njega i udalji se od njega nakon toga. Sila zove njegovi ahbavi sa drveta i pitao je ga, kaže, prijatelj ljubav, kako te nije bilo strah, mi smo umrli od straha, što se kaže. Kaže on njima ovako, ovo je kad se istinski tekbir nastane u srcu jednog insana, kao ovi par primjera koje se nebude. To treba da neme cilj, sad možda nije, možda nekom jeste, ali nek neme to cilj života. I poruka glavna hađa i kurbana, kaže ova insana da stojim pred svojim stvoriteljem a da me bude strah nikog od njegovih stvorenja. Subhanu. Molim gospodara da nas počasti da istinski se stidimo svoga stvoritelja, da ga što više u srcima svojim sa njim jačavamo vezu i da budemo od onih koji čuvaju svoje namaze i da nas Allah džalalhu počasti da odemo na hađa kubu Zato, gospodar, dozor, da kazat za za tvog gospodara viših dozvola da proučimo do. E uzbilani na šejtan radi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil Muhammadin Gospodar naš počasti nas ne mu na Gospod, naš uprosti na greha nemo nas ponisti. Gospodar, naš počasti nas prema džendetu i svakim delom ko privilužava džendetu. Gospodar, naš zaštiti nas od i svakog djela koje džehennemu približavamo. Gospodar, naš počasti nas da naše namaz budu ono mjesto gdje najveću slast osjećamo. Gospodar, počasti za srcima, svojim jošima, svojim osjetimo, bejtullah. Gospodar, naš počastina nas da mi odemo na ta sveta mjesta. Gospodar, naš primi naše kurvane. Gospodar, naš primi našu žrtvu radi tebe. Gospodar, podari nam snage da se odričemo radi tebe. Gospodar, podari nam snage da tekbir i teših živi u srcima način. Gospodar, naš podari nam snage da sredimo tvoga poslanika, sallallahu alaihi sallam. Gospodar, daje da dostojanstveno nosimo baklu Islama na svako mjestu. Gospodar, daje da ne muslimani u nama vide najljepše ljude koji žive na dunjalu. Gospodar počasti nas da nas danas po poslanik aleysa na topi vrelom i salam, natoji, vrelo mi svoje ruke na dan kada se sanju sretnemo. Gospodar zaštit nam od dolosti, zaštit nam od i svake druge duhovne bolesti. Gospodar naš počasti studenta i olakšaj njihove borbe na fakultetu. Gospodar ulakšaj našim mučenima izvan njihovu borbu školama. Gospodar počasti oženjene, počasti oženjeni i olakšaj im da bude njima lakše u braku. Gospodar neoženjeni počasti brakom, neudate počasti brakom, Mihailo braćim i drugovima. Gospodar naš daj da budemo doniskojima se ti zadovoljne na dan se s tobom sretnemo. السلام عليكم ورحمه الله المستنين والحمد لله رب العالمين والصلاه